Kniha 4.15. Šukra neboli Vasudéva naříká nad svým původním tělem, ještě nyní v rozkladu. Vasišta pokračoval. Brzy došli k místu, kde tělo Šukry, syna mudrce Brgu, leželo v pokročilém stádiu rozkladu. Při pohledu na ně začal Šukra bědovat. Šukra naříkal. Ach, pohleďte na to tělo. Nebeské nymfy ji obdivovaly a uctívali. A nyní je jen příbytkem červů a další havěti. Tělo jež bylo potíráno santalovými mastmi, je nyní pokryto prachem. O tělo, teď si jen kostra, která mi nahání strach. I divoká zvěř se tvého vzezření musí polekat. Tělo prosté všech pocitů je nyní ve stavu úplného osvobození od myšlenek a představ. Zbavené hrozného skřeta mysli ho nezasáhnou ani přírodní pohromy. Strom těla osvobozený od rádení neklidné opice zvané mysl pozbyl svých kořenů a padl. Jaké štěstí, že v hustém lese projeveného světa mohu vidět toto tělo, Osvobozené od utrpení. Ráma se zeptal. Svatý muži, proč šukra, přestože prošel mnoha vtěleními, lkal nad osudem právě toho těla, jež bylo synem mudrce bhregu. Vasišta odpověděl. To proto, Rámo, že ostatní těla byly jen přeludy původního těla šukry. I hned po stvoření, které vystřídalo předchozí zánik, se duše jedince neboli džíva stala potravou, již vstoupila do těla mudrce Brgu. Z vůle neomezeného vědomí se zrodila jakožto šukra a právě v tomto vtělení se jí dostalo všech příslušných obřadů, konaných při narození syna Bráhmany. Proč šukra? Nyní vasudéval kal nad tímto tělem. Ať jde o mudrce či člověka nevědomého, je to tak, že dokud existuje tělo, funguje podle své přirozenosti. Tělená bytost jedná přiměřeně světu, ať už je od něj odpoutána nebo ne. Rozdíl mezi mudrcem a nevědomým člověkem spočívá v nastavení mysli. Bovaha a nastavení mudrce vedou k osvobození, zatímco nastavení mysli nevědomého člověka vede k omezení. Dokud existuje tělo, bude bolest bolestivá a radost radostná. Mudrc však není připoután ani k jednomu. Mudrc se raduje v radosti či trpí v bolesti a zdá se, že ačkoliv je osvícený, chová se stejně jako nevědomý člověk. Kdo má smysly odpoutané a jednání pod kontrolou, je osvobozen. Kdo má smysly svázané touhou a jednání nevázané, je omezen. Mudrc se ve společnosti chová přiměřeně, ačkoliv nemá potřebu se přizpůsobovat. O rámo! Oprosti se od tužeb a přání a s pochopením, že jsi na věky čiré neomezené vědomí, dělej, co je třeba.